Hogi zerrak oliorekin, osagaiak. Hogi bat barrak, pues posible bada atsokoa, zegejila da artso bat, botila bat olioa opirgin estra, dozena erri bat, do, dozena erri arrautza. Nola prestatu? Hogi barra bat hartu eta zerrat egin ditzakuzionean platen baten. Ipine behar eta ondoren entrobinean sartu. Ipinia esazu green moduan bi minutuz gutxi gora bera. Zerrak diztabat erreta irden erretaitzen behar dira. Gero, zarpagin batean araut batzuk frigitu behar dituzu. Frigitu ondoren, ogizerra bakoitzean aurrau bat ipini behar duzu. Gero, olio zerra bakoitzean txorrotada batzu bat ipini behar bezunean berezil hosto batzuk jar daiteske. Eta bakarre geratzen da kosoa basakeko honekin